Svakog petka u 18 sati emisija na Kahvisa, samo na Neon televiziji. Gledalci Neon Televizije vi pratite emisiju na Kahvisa. S obzirom da nam dolazi naš najdraži nam gost, mjesec Ramazan, sa svojim blagodatima, ovoga puta naš gost je Šefik Kurtić. Evo, prije svega da vas poselam im. Salamu alaikum. Alaikum, salam, rahmatullahi, barakatuh. Evo, da vam poželim dobrodošnicu u našu Kalesiju. Hvala vam lijepo, lijepo se osjećam i ovdje kod vas i u ovom gradu. Uh, želim vam zaista dobrodošlicu u ovu emisiju na kahvi sa, s obzirom evo da nam se bliži i mjesec Ramazan, što nu kažu najdraži gost uh, ovim postačima, pogotovo kada je to u pitanju. Uh, želio bih da naši gledalci saznaju nešto više o Šefiku Kur Kurdiću, jeli? Ovo, ko je zapravo Šefika? Pa ovako, nakon bismillah i salavata i salama na poslanika, ali i salam, evo želim da pozdravim poselam i poselam sve gledalce ove lijepe televizije i mogu samo kazati, Šefi Kurć je jedan obični Allahov rob, dakle, jedan obični čovjek kao i svi drugi koji žive na ovoj planeti. Meni je samo drago da, eto, mogu da svjedočim ono što je nama Allah odredio, a to je da budemo ljudi, da ostanemo ljudi, to je najbitnije od svega, a inače sam rođen u Piljučima kod Tešnja, Denas sam trenuto zaposlen kao uredovan profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu univerziteta u Zemici. Predajem još nekoliko univerziteta sa hadisom i davom, to su dva predmeta koje ja uglavnom predajem. I e, ovako pokušavam da dođem do ljudi, da im prenesem istinu naliko, koliko se može, zatim da ljudima ukažemo na neke bitne elemente. S druge strane, želimo da ljudima na neki način pružimo utjehu, jer ovo je vrijeme beznadžja i onda je lijepo da kažemo ljudima nešto što je fino, što će i osokoliti. I oni koji naravno vjeruju, ali oni koji možda nemaju tu neku vjeru u sebi, da jednoga dana i oni steknu povjerenje u ono što će doći nekada iza jer ovaj svijet kao što vidite manjevito prolazi njega nestaje zato je lijepo najaviti i ono što će doći što je vječni život. To je uglavnom moj zadatak, moja misija ja se tim bavim, gledam da dođem i ako neko prati moj rad vidi da sam stalno i na točkovima i na nogama što znači da želim da dođem do ljudi, ne želim da budem od onih profesora koji sjede u kabinetima iako sam podostaj i tu sjedio i mnoga djela završio zahvaljujući upravo tom sjedinjio se ništa ne može uraditi bez dobrog je tako sjedinjja za kompjuterom i u stolici i na onaj jednom mjestu ali gledam da što više dođem do ljudi je živa riječ i nezamjenjiva Da. ona je nezamjenjiva. Evo profesore, kada ste tako fino pričali je li ono od sebe kao neki uvod, uh, ja trebam da kažem rođeni ste 58. godine, je l' u tešnju. Uh, ovaj mene zanima kako je bilo odrastanje tih je 60-itih godina, s obzirom da je je tad bilo neka no, neka drugačija struja što ho ono, kažu. Ovaj kako je bilo odrastati u, u, u tom periodu? Pa mogu vam reći da je bilo lijepo, bar ja pametim te lijepe trenutke, to su bili trenuci koji naravno nisu ni blizu ovoga što mi sada imamo. I sve ono što je tada bilo, čini mi se da je bilo ljepše, čak i onaj sam hljep koji smo jeli, bio nam je slađe čini mi se nego ovaj, danas, dakle nije bilo onoga što mi danas imamo. Mi danas recimo imamo djecu koja neće da jedu ni svakakvu čokoladu. Ima. traže milku ili neku ovu kvalitetniju a mi smo nekada imali najbolje od svega što je moglo da bude to su napolitanke one koje i sada već postoje one su prvo bile čokolada tog moje vrijeme dok sam ja bio dijete gotov nisam ne vidio nego su bile takozvane gorabije koje su imale nekad u sredini kockog šećera i mi smo se očekivali recimo naše majke kada se vrate od nekih žena gdje su bila na kahvi da donesu tu gurabiju to je slatkiš dakle koji se sada ponekad ovako više proizvodi radi atrakcija a ne više radi potrebe koji smo mi imali smo mi smo to doživljavali kao nešto posebno to je za nas bio bajram kada dobijemo tu jednu garabiju. E sada, kada uzmete ovo što mi danas nudimo našoj djeci, njih ne možete zadovoljiti ni daleko boljim ljepšim slatkišima u, od onoga što smo mi imali. Tako da kažem da ono u to vrijeme s čima smo se mi zadovoljavali to je bilo nešto posebno. Samo ono igranje na seoskim terenima, na travi je bilo za nas dožive. Danas mi imamo evo, toliko toga i djeca se opet na neki način predaju alkoholu, drogi i različno Drugi počasima mi smo bili presretni kad smo mogli ono bar krpenjaču loptu da da šutamo ili da igramo takozvano kliza koji se napravi je tako od drveta i onda se baca i to je bio doživljaj onda se okupe ljudi iz sela recimo pa, pa gledaju to to je bio doživljaj onda oni onaj aplaudiraju recimo na svaki taj Potez. Danas mi to, nažalost, nemamo. Više je to zamijenile ove mrašne kafane koje su zadimljene, gdje se onaj ubrizgava droga i mnogo što šta drugoga. I zato kažem, jedan život takav ne može se uporjeti sa ovim životom. Naravno, svako vrijeme nosi svoje breme i donosi novu situaciju, ali to ja kažem, e, nikada ne bi mogao zamijeniti ono vrijeme i čovjek uvijek se nekad voli vratiti u jednu, jednu takvu fazu svog života, ali džaba, život je neumitan, sve ide dalje tako i... On... Zaista, zaista mi je drago ovako kad pričate, uvijek pravite tu neku paralelu kako je bilo nekad ova i kako je to danas zaista to mi je e, je onako drago čuti od vas e, s obzirom da vi puno e, pišete vi ste napisali oko 30 i nešto djela e, moja moj podatak kaže 33 dijela. pa ne znam je li se nešto to, promijenilo to su originalna dijela koja sam pisao plus ove koje sam prevodio u posnjem vremenu ustima u 8 tomova zato sam bio prevodioc ko prevodioc i ibn Kesirog tefsira Zatim Buharinog sahija također i još nekoliko dijela u kojima sam učestvao kao koprvodijoc. Dakle, ovo samo govorimo o originalnim dijelima koja sam do sada bar objavio. Malo me u posljednje vrijeme zadržavu zaustavio muslim sa ovim svojim prijevodom koga smo imali s komentarom. Tu sam puno uložio i truda i na distribuciji i promocijama. Tako da sam malo zaslao sa ovim izdavaštvom, ali je u pripremio još jedno 15-ak novih knjiga koje radim uporedu lajdao da ovi kompjutari nama dobro dođu kao blagodat, tako da možemo više knjiga u isto vrijeme pisati, jer kada čovjek zadobi neku ideju i nađe neku lijepu rečencu ili misao nekog učenjaka recimo i svijeta, on ga složi u tu knjigu i ubasi ga na taj file, on praktično pomalo priprema te knjige, ja to obično imam kazati, ja uvijek pišem po 10-15 knjiga u isto vrijeme, a onda koja sazrije prije, ona ide u furnu, što ja kažem, prvo nju da pripremim za pomijesim srednim i ubacim tamo da se ona sortira, klasificira, dotjera i onda nakon toga idemo u štampanje. Oni ostali već se pomalo pripremaju. Evo kad smo već kod toga i tog pisanja, je se to pojavilo u medresi, recimo evo, i zapravo kako ste se odlučili na taj korak da upišete medresu? Kada je se pojavila ta želja, ljubav? Kada otkrivate to? Uspje? Pa što se tiče medrese, ja nisam imao plan da upišem medresu. Ja sam imao plan da upišem gimnaziju i za gimnazije, da završim scenske umjetnosti, da budem glumac ili da budem kiževnik. To su bile dvije želje. Znači želji. da budemo kolege. Eh. To je bila želja. Međutim, baba Rahmetka je bio efendija. i sva njegova djeca su završila nešto drugo, a jedini ja, najmlađi od muški, sam ostao i onda mu bilo žao da neko ne bude efendija za njega. I kaže ti ćeš upisati, a ti poslije medrese završavaš šta hoćeš, ja ću tebe školovati, idi gdje hoćeš, budi ambasador, budi šta hoćeš, samo je bitno da mi završiš medresu. I on je nejednostavno mene primora u to ja se nisam nikada pokajao ali ostalo je u meni ona nit volio sam u osnovnoj školi sam napisao svenske i svenske poezije recimo to sam volio pisati i sam volio čitati i tako je Allah dao da sa već kozmedresu počeo da pišem recimo bruni sastave i u jeziku našem bosanskom nekada srpsko hrvatskom kako se mogu zvali. ja sam pisao onaj uglavnom te sve one vjerbe koje smo imali tekstove na časovima pisao sam u stilu Tako da sam onda objavio, već u, u medresu već objavljivo u zemzemu brojne tekstove, a posebno humoreske koje su bile, murto, zaluto, tako zvani, mm -hmm. koje su išle u, u stihovima. Sve, sve recimo e, kritike društvene i ove vjerske koje smo imali, ja sam to pisao kroz stihove. Tako da je to u ostalo i onda, naravno, nakon medrese, kada sam pisao u fakultiji, puno sam također tekstovo objavi imam možda 200-300 tekstova do sada objavljeni po raznim časopisima koji su bili. I to je ostalo u mene i to je u krvi, a ja, ako jedan dan nešto napišem se me nešto osjećava ne, neku neugodu. Dakle, čovjek se navike na to i mogu kazati našim gledateljima sve je navika. I dobro dijeluje navika, i namazi je navika, i post je navika, i alkohol je navika, i droga je navika. Tako i pisanje navika i čitanje navika. Pa kad čovjek navikne, uvijek mu nedostaje. Nedostaje mu onaj, jed, jed, jed, jedna, jedna takva aktivnost, ja čim jedan da nešto ili ne pročitam, ne objavim nekako, osmatram krnjavim, jesni? Da, fali da. ono čovjeku, baš fali to. E, evo sada da e, kažemo našim gledalcima, o onaj period poslije medrese, jel tako? Jeste se odlučili da budete glumaci ili nešto drugo? Šta ste vi odlučili? Nisam naprotiv, ja kad sam došao u medresu i kada sam upoznao sve, to što se tamo radi i uči i onda sam ja stvarno svjestan onda prihvatiti kao dijete ja nisam to mnogo mnoge stvari razumijeti, da sam shvatio smisao života tu poruku glavnu i onda sam ja smatrao da treba u tom pogledu nastaviti i da mogu sve ove kvalitete koje sam osjetio u sebi ili afinitet prema možda glumi ili poeziji ili književnosti da se može to na neki način komponirati, napraviti sretna sinteza zajedno i na ovom putu i fala Bogu ja to koristim, radom se da će se primijeti u mom radu i tako dalje. Ja sam recimo davao svoja neka djela koja sam napisao, djelo Ebu Hanife i namaz o Nefiskom mezebu, dao sam ga našem uvaženom književniku Ahmedli Neđadi Vršimoviću, da on pročita, jer smo se poznavali, ja sam bio na vrijeme urednik islamske mise, bio u redakciji, onaj koji je vodio tu kulturnu baštinu, književnost. Pa sam mu kazao, Neđada je pročita, volio bi da da ti oslovni još onako s jezičke strane tako to ima. Pa mi ostalo njegovo simpatično ono, usjećanju, to nikada neću zaboraviti, drago mi baš to je to od njega došlo. On kaže ovako, kaže, rekao je, pročitao, kaže, ne jedan put, ja sam dva put pročitao u tvojoj knjigu. Kaže, ona se čita kao halva, pa je uzdaho, pa je rekao halva. I ono e, onda, onda mi je to bilo najdraže, jer ja znam, mnogi vjernici kada čitaju, oni će gledati suštinu šta je to neće gledati možda na rečenice, ali mi je bilo drago od njega. I on kaže, i stilski, i onako fino, pismeno se tako lijepo napisao, kaže, kao halva ja sam čak dva put pročitao to mi je bila najdraža onako neko priznanje od naših nekog gotovo takvoga čovjeka koji je bio je l' tako onaj posebno poznat u toj oblasti pa zato kažem hvala Bogu i te je tako kvalitete koje je Allah podario insanu mi to koristimo za opći high visa afirmiranje dobra na kojine iglazi kada je u pitanju vaš fakultet ovaj kako, kako dolazite do toga da upišete ovaj fakultet jesmo li mi nekog uzora evo da Malo kažite nam profesore o tome. Da, da li je postao neko ko, ko vas je onako inspirisao je li, ovaj, dodatno i kroz historiju, da li ste imali nekog uzora, je li, onu kad se vratimo malo u historiju, kad pogleda. Naravno, pa prije svega naš uzor i poslanik, ali i salam, koji u mi smo to posebno osjetili, zatim sami profesori u medresu bili nama prije svega roditelji onda tek odgajatelji i profesori. E to I, jer zanima. danas mislim da to da. fali i ne samo medresama, nego svim školama. Više se tovi učenici sa informacijama i znanjem nego što se odgajaju. A ovo bi trebalo da budu inače sve škole, bi trebalo da budu odgojno obrazovne institucije. Da odgoj bude na prvom mjestu uz naravno jel tako onaj, kako bi rekao, akumuliranje ti dobri informacija kojima treba da služimo. Međutim, mi u naše vrijeme smo imali sreću da smo imali takve profesore kao što je profesor Senđo Ozora, bili, doktor Ahmet Smajlović i brojna plejada, ti veliki ali i učenjaka, a tada je bila jedna medresa, naravno zato da što je onda je bila akumulacija najboljih profesora upravo tu, nije bio što je fakultet otvoren uh, islamski. Ja sam u drugoj generaciji već upisao fakultet, znači nakon drugih godine otvaranja ja sam već upisao u fakulteti islamske u Sarajevu i završio ga, hvala Allahu. Onda sam kasnije magistrizao i doktorirao u Tunisu jer sam želio malo i da usavršim arapski jezik, da odem u područje gdje se ono govori direktno i to sam volio da mogu onda da normalno i čitam i prevodim s arapskog jezika, ali sam prvo završio naš fin i mogu vam reći da je fin. I kad fin završiš onda mora biti fin realno, a pogotovo ona je fin koja je bio u ono vrijeme. Mislim da, da, da su to bili profesori, kažem, prije svega su nam bili kao roditelji. Dakle, jedan taj odnos i onda vi bili jednostavno postiđeni da ne naučite, da ne budete dobri, da ne budete premeniti zato što se oni prema vama tako lijepo odnose. I kad ga se sjetim tih ljudi, ja uvijek stvarno onaj proučim dobu iza namaza svaku u svojim profesorima jer su oni na neki način uvili u nas I tu ljubav, a ne samo ljubav, nego i lijepe informacije, gledali su da ono što su oni izabrali stvarno od onoj najbolji dragulja da nama prenesu. Onaj adet što bi jest, rekli jest, naš jest, bosanski. Jest. Evo profesore, da nam kažete sad, pošto spominjete, fino ste to rekli, onaj nekadašnji fin, da napravimo sad neku, da kažemo, komparaciju, poređenje jedno sa medresama danas i medresa u vaše vrijeme. Da li ima tu razlike dosta, da li tu puno od udara od nekadašnje medrese i ova današnja medrese? Naravno, sada su medrese još na neki način više, što bi mi rekli, usavršene. Mi nekada nismo imali svi predmeta, recimo zato nismo mogli upisivati druge fakultete, izjem orientalistike, još ponešto, vrlo malo smo mogli u fakulteti, zato što nismo imali neke predmete poput recimo onaj, ne znam, matematike, fizike, hemije, kod nas je bila biologija bila je psihologija, metodika i onaj sociologije, al nije bilo puno predmeta drugi i, i međutim danas je to daleko bolje. Današnji madreslija može da upiše bilo koji fakultet na svieto realno, zato što ima praćno predmete kao u gimnaziji plus sve vjerske predmete. Mi to nismo imali sve i zato smo mogli smo samo upisati one orientalistiku. Ja sam recimo pored fina koga sam pisao redovno, upisovao varredno čak u Prištini, nisam moglo u Sarajevu upisati orientalistiku, arapski jezik. Ja sam ga upisao Onaj, u Prištini, ali zbog tog dalekog puta i nedostatka sredstava bilo mi je teško, pa sam prekvino bio sam varedno upisao, htio sam da, da i tu na neki način, da se kasnije moglo prebaciti onaj, u Sarajevo, tako su neki radili medreslije i nisu mogli završiti. Međutim, od danas vidi medreslije upisuju razne fakultete i to je jedna prednost, onda su na onom medresu koju smo imali. Međutim, sam malo prije primijetio onaj e, vezano za naše profesore, čini mi se da tada bilo više tog aška što mi rekli, više tog ruhanijeta u ljudima i više su onaj se nadnijeli na tim učenicima. Danas često i kroz naše ove čak obrazovne i odvojne ustanove ljudi više onaj, pokušavaju samo s profesionalnim odnosom da odrade predmet i poslije e, puno se ne interesiraju gdje će taj momak da skonča ili djevojka i koje njegove usmjerenje imaju li problema ili nemaju. Mislim da to fali našim institucijama u odnosu na one koje su bile sigurno materijalno možda i lošijem stanju, zato je tada je bila jedna madresa, ali su mi se više ulagali sebe i srce u, u, te, u te institucije. I tu je, mislim, samo razlika, ali se tiče poboljšanja kvaliteta i naravno prostora koji sad što više imaju i razna zvanje u odnosu na nekadašnje, čak je u kodnostavu fakultetu islamske nauka u početku nisu bili svi doktore nauka pospredavali ljudi koji nisu imali doktora. Danas je to već nezamislivo. Svako univerzitetu mora da ima zvanje, ali u početku naravno to se toleriralo. Sad je dakle i taj nivo porastao, hvala Bogu. Samo kažem, taj odgojni dio i segment možda bi trebalo pojačati i se trudimo ovako gdje god možemo da tome govorimo mi se trudimo našem fakultetu da to na neki način nadopunimo nadopunimo kroz naravno svo ovo znanje koje iznosimo informacije studentima vrlo je bitno da da on osjeti da oćuti tu ljepotu recimo života na ovom svijetu i da njegove probleme shvatimo i da ga razumijemo a ne samo da ga ocijenimo i da, da ga oborimo na ispitu ili da mu davamo dobro ocijenje. Naravno, morao sam da da vas pustim ono da stvarno završite ono do kraja. Nisam pio da vas prachina. Jer zaista jako lijepo pričate kada je u pitanju medresa, odnosno, odnosno taj jednostavno odnos je koji ima ovaj profesor i učenik koji treba da ima i profesor i učenik. Profesore, sada ćemo napraviti jednu malu pauzu zbog naših sponzora, pa ćemo se ponovo vratiti našem razgovoru. Poštovani gledaoci, sada slijedi reklame, pa se ponovo vraćamo našem Gostu nadam se da uživate u ovom finom razgovoru. Svakog petka u 18 sati emisija na kahvi sa samo na neon televiziji. Svakog petka u 18 sati emisija na Kahvisa, samo na Neon televiziji. Poštovani gledalci, evo, ponovo se vraćamo našem gostu. Ovo su bile kratke reklame. Evo, profesore, da nastavimo dalje ovo, ovu finu priču Ja kažem da zaista vas je lijepo slušati. Naravno, gledaoci neki naši su mogli vas slušati na raznim trebinama, na raznim predavanjima. Kako ste zapravo došli do toga da počnete držati predavanje? Koje je prvo predavanje u vašem bilo? Da se malo prisjetite kako. Pa evo, ja mogu kazati to govorni iskustvo i svojim studentima kad imaju prezentacije izlaganja da što više izlažu svojim jezikom, dakle da se navikavaju, uslobađuju, jer ja sam oslobodio... U drugom razdobu medrese, ja sam prvo predavanje održao u drugom razdobu medrese i to završio samo prvi razdob, znači prvi razdob škole i krenili smo 20 dana, u drugi razdob i nastao je Ramazan i su bacili u Orahovu kod Bosanske Gradiške gdje imaju tri džamije. U jedno je bio taj glavni imam gdje je držao, a dvije su bile za nas predviđene, onaj, dakle, učenike medrese. Ja sam tek ušao u drugi razdob škole i kaže glavni imam ti će držati hudbu. Znači treba sad ljudima se obrata petkom a ja djete prvi razred završio i onda sam ja uzeo na arropskom sam ponio u hudbu za svaki slučaj naučio onako čitajući malo gledao i pripremio onaj jedno predavanje koje ću držati ljudima napisao na pristode papira i ja sam to pripremao iako da ne bi griješio ja sam to prošlo 10 15 puta ja sam tako mučio na pamet kad se mi izašao u gur na vimber tada je puno stari ljudi bilo vrlo malo omladne bilo u džamijama on moje vrijeme mi spoko kada vidim omladića mi ona srce naraste ko vrlo Vlašiteći, razumijete? Ja vidite mladov čovjeka. I veći onak to starih ljudi. Kako sam ja ušao u gore, ja nisam ni udjel onaj papir, jer vidim stari ljudi, mogu ja njima onaj dede i ja sam njima održao predavanje, prvu hudbu na pamet i nikada iza toga ja nisam čital ni hudbe ni predavanje. Osim predavanja, stručna naravno, da, da. naučna koja mora ići, ali ovako predavanja koja ja držim obično u svijetu, obraćam se studentima kada se pripremi već za predavanje, nikada Ne čitam i, ona, i mislim da, je to, e, da me to oslobodilo, to prvo predavanje, ta hudba. I zato je studentima kažem bolje da svojim riječima kažete. Možete vi i pogriješiti, to ćemo ispraviti ovdje. Ali je teško kad dođete u narod, negdje na televiziju, na radio, dođete u neku salu, govorite i onda pogriješite. Onda vam on drugi maha nađu. Imate oni koji će vas kritikovati. Bolje da vas mi ovdje kritikujemo. Imamo studenta koji recimo prvoj godini stvarno zamockuju, teško je... Međutim, nakon dvije, tri, bolje, četiri, govore kao da su profesori. Dakle, i zato tražimo da oni ono što imaju, malo što imaju, malo što imaju, malo što Ali je vrlo bitno da se navikavaju. A da bi to radili, i kažemo, trebaju da čitaju snige. Jer nas je jedna profesorca, Zehra Loš, Šoše, koja ne je bila loša, inače, bila ranije rejsa, Kemure Čijerka, ona je bila kasnije directorca ženske medese, predavala im istoriju ge I ona je nama kazala, djeco, čitajte što više knjige, bilo koje knjige, samo čitajte. Ne gledajte na uspije, trenutni. Vi ćete na kraju bolje proći. Tako sam ja prve tri godine u medresu proštao knjiga, nije ja sam ne znam koliko. Ali u četvrtom, petom razredu, u nas bilo pet godina, trednja škola medresa, ja sam jednostavno prošetao tom medreso. Zato što čovjek može... Kada već stekne neku vrstu finoga rječnika i lokvencije, onda sa malim, malom činjencom koju imate možete lijepo stvar odratiti. Kada nemate taj rječnik izgrađen, onda vi kad imate sjasnjati informacija, bude teško ukazati svesti. I mi to tako svoje studente, bar ja, pokušavam animirati da što više svojim jezikom govore, svoje ideje iznosi naravno, da prije toga ih čitaju određen naravno, materijal naravno. da bi imali neku podlogu i da na temelju te podloge oni kažu nešto novo jer naravno. svaki put treba neko nešto novo da nese a ne samo da pretrače ono što je neko drugi rekao naravno čitanjem se ob obogati onaj svoj vokabular naravno, mislim predvodno ono što je imamo obogatimo čitanjem mene zanima kako pošto puno svojih predavanja držite i u jednostranstvu jeli van naše države kako oni odreaguju evo na vaša predavanja naravno ovdje, ovdje je svijet jako zadovoljan u ikonu emotivno doživjevi svako vaše predavanje koje, koje je bilo evo recimo u raincima ovdje blizu kalesije ovaj držali ste jedno predavanje i zaista ono ljudi su pozitivno reagovali pa evo, ja se trudim da govorim što bi se kazalo ovako svjesno savjesno i srca to prije svega robično kažu kad im srce ide ulazi u srce a kad ide s jezika ono prođe na jedno uho izađe mm -hmm. veter. trudim se dakle da to što govorim da govorim iskreno ono što znam da, da kažem i naravno ona gledam da je to utemeljeno što je vrlo bitno jer nekada čovjek može kazati nešto što nije utemeljeno zato u svom govoru pored ajeta Jadisa, ja disea pokušam da nađem neku anegdot pokušam da nađem nešto što će ljude malo i kako brekao osvijesti usokoliti i pokušam da budem ilustrativan što je moguće više jer to naravno svetu treba i normalno ako je još i dikcija to po osnovi glomci dobro znate kada dikcija tu potrebna kažem svojim studentima možete jednu rečenicu ili deset rečenica reći u istom tonu i neće uopće djelovati na ljude a možete to isto reći samo malo drugačije sa nekom dikcijom sa možda povišenim tonom i da ljudi 100 puta bolje zapamte ili im kažem kad kažete jedan hadis rekao je poslanik sallallahu alajhi wasallam to citirate ljudi ga neće lako i zapamtiti prijet Ali vi to kažete i onda kažete, ponovite, evo vidite šta je poslanik, ali se da poslušajte, pa još jedan pun, to svi zapamtili. Da. Na tome je bitno to i mislim da je u mene stil takav i o, znam da mnogi ljudi onaj to prihvate i baš mi jedan od dan čovjek priđe i kaže, doktore, kaže, znate šta, ja sam nešto primijetio kod vas, reko što je odmah? Se bojim da neka kritika da me kritikuje. Kaže, ne, ja sam privijetio kod vas da vi što govorite, da vjerujete u no što govorite. <laughs> da. I to mi bi bila nekako uh, jedna lijepa konstatacija i primjet da to uđe matli. Naravno, to je to je zaista onako za pohvalu. Ali kad idete ovako, ovaj po Bosni, ovaj kad putujete, putujete sa svojim automobilom. Ali vi svojim automobilom, svo, svom automobilu tepate onako u mobil ako se ne varam. Kako, kako ste došli na taj Nadim, ako on baš me to zanima? E, imam ja dakle svoje privatni auto koje ja vozim takođe, ali smo kupili Masuz kadija koji može više povući knjiga zato što razvozimo distribuiramo i pravimo promocije muslimova izbirka Hadisa ona je velika 8 kilograma u jednom ona je, u tom jednom paketu da 8 kg sa negdje preko 5000 stranica i normalno ona je treba nam veći auto zato smo kupili e, Hedi koji koristim, da sam ja onako da bude malo simpatično rekao kad može papa da ima papa mobil, pa može i muslim koji je bio prije njega žive da ima svoj muslim mobil. Pa smo to onako malo izmilja nazvali i tako ga i zovemo i on je obišao veliki dio i naše domovine, i Srbije, Sandžaka, Crne Gore, puno smo zemalja već i obišli sa njim i u distribuciji tih knjiga. Naravno, to je za svaku pohvalu. Ja sam to pročitao na Facebooku. Vi ste... Jaako aktivni na Facebooku. Da li vi preporučujete o, evo današnjoj omladini da budu i kako da koriste ovo Facebook, da vidimo sa vašeg aspekta. Da li ja preporučivali ne, on će to koristiti. Da li mi njima zabranjivali ili ne, on će to koristiti. I zato ja samo preporučujem da kad koriste ga, koristi u pozitivne, dobre, hajrli i afirmativne sve. I ja sam protivnik onoga što kažu da je to šetanska sprava i da to ne treba naprotiv. Ja znam da sam puno stvari odradio upravo putem Facebooka i ja nemam načina da puno toga reklamiraju svoje izdanja, Preko Facebooka sam puno toga uradio i Facebook je kako god je neko možda to kreirao da da možda pravi nešto drugo, da manipulira ljudima, također on se može upotrebiti u dobre svoje. Facebook je kao nož. Možete napraviti onaj rasjeći kolač ili isjeći jabuku pa je fino pojesni, a možete čovjeka ubiti sa njim. Sa Facebookom se može nemoral napraviti, ali Boga im može i afirmativne stvari afirmirati i dotjerati. I vi vidite danas da imate proko Facebooka mnogi mnadiće i devojke koji afirmiraju dobro i koji dobro šire, poput predavanja svega drugog linkova koje oni dijele i mislim da se tu može puno učiniti. Meni je žao što, nažalost, mnogi intelektualci nama dolaze u pitanja, svaki dan imam po 50 pitanja koje svana i naše domovine, iz razne oblasti, iz Fika, Kajda, Tefsira, na koje ja ne mogu da odgovorim jer ja sam prije svega muhadbi, s tim se onaj tom se domenom bavim i onda kaže njima, obrate se drugim profesorima, međutim njih nema ni na Facebooku, nema i, nema i broja telefona, ne mogu doći nikako, kao da su skriveni. I sad je problem, ulema treba da bude u narodu, poslanike, ali i selam je bio dostupan narod 24 sata. A mi smo samo dosim na predavanjima. Čim profesora nema predavanju, nema ga nigdje više. Ne daju svoje breve telefona, ne daju mailove mnogima osim određim studentima. I onda je problem, sad ljudi traže pitanja, kažem, evo imate stručnjaka iz te oblasti, kaže, nema ga tamo. I mislim, kada nema svjetla, mrak carvije i dominira. Kada upalite svjetlo, mraka nestane. Mi kada bi se svi uključili na te društvene mreže pa švirili dobro, dobro bi zavladalo. Ali obzirom da se oni koji misle da će time napraviti loše i ne uključuju se, onda se uključuju oni koji manipuliraju ljudima i njihovim dušama i prave ovaj haos koji imaju. Prema tome, ako mene pitaju, ja sam zato jer imam iskustvo i znam iz ovoga svega što smo do sada imali, koliko je samo predavanje odšlo, lijepi ideja, koliko mi je informacija stiglo od toga, koliko su ljudi toga primijenili da ja nema šanse da se povučem s toga, nego naprotiv još sam aktivniji u tome. Da, evo polako da emisiju privodimo na kraju, ovaj ću vam jedno 10 minuta, odnosno 5 do 10 minuta ovaj, da nam kažete, pošto nam evo bliži se najdraži gost nam dolazi, što ono kažu Ramazani, jeli? da kažete našim gledalcima kako ga treba dočekati. Uvijek ono jeli, ovaj trebamo se pripremiti za naše gosta. Gdje ga dočekati, ovaj gdje trebamo biti, ovaj šta spremiti, ovaj i kako se ponašati tokom Ramazana. Evo. Naravno, Ramazan je posoba goste uvijek piju kod nas i Bošnjaka, Allahu i nikada i ljudi koji nisu neki preveliki vjernici, uvijek su ga voljeli dočekati ispraćati i biti onaj sa njim, čekaj I oni koji ne klanjuju nekada namaz, oni dođu na teraviju, Ramazdan im bude onako nekako onaj blizu srca. I zbog toga, kažem, treba to očuvati. To je jedna lijepa tradicija koju mi njegujemo, ali vi trebali posebno znati, shvatiti, razumijeti da Ramazdan donosi ne samo blagodati, nego donosi obaveze. U njemu treba čovjek da se malo više aktivira, da, da realizira ono što od njega Allah traži, a on stvari... Allah dao da čovjek 11 mjeseci može nekada malo i zaboravi na sebe i na, on, na neki način priliku kojima živi, ali namazan ga vrati kao što mi imamo auto pa ga jednogodišnje osvježimo, napravimo jedan remont, tako je Allah dao Ramazan da bude remont naših duša. Ali Boga mi tijela jer ovdje je post u pitanju i on on pomalo regulira i ove stvari. Vasnoće sve to odpadaju, ali ukoliko se posti na jedan pravi islamski način, u nas ljudi nekada posti pa iftare pretiraju pomoda onda sehuri je treba post pa onda pretiraju, nije to pravi post. Pravi je post kada mi normalno jedemo i za sehuri, za iftar a onda neđemo to jedan period veliki između e, Sabaha i je tako zore i zalaska sunca i onda sve te e, nataložene masnoće odu od nas. Tako da on fizički nas čisti, sređuje, dotjeruje, ali nas duhovno poslovno sad dotjeruje jer tad se mi vraćamo poslovno gospodaru i tada se sve bolje prijima kod Allaha i sve je vrijednije. I zato to treba iskoristiti. Dakle, Allah daje posebne popuste što mi rekli baš u Ramazanu, jer, jer recimo na fila u Ramazanu je vrijedna koliko farz ram, van Ramazana. Sve što uradimo je 70 puta vrednije nego Ramazana. A time hoće Allah da se mi vraćamo i da se tu osvijestimo. Kad nas Ramazan pokrene, onda ćemo biti daleko bolje. Čim smo bolje, mi ćemo odavoti računa, je li tako osebi Zato i jeste propisa Ramazan, a u njima je počelo objavljivanje Kur'ana. To je za nas vrlo značajno i to je najrevolucionarniji čin koji se uopće pojavio na kugli Zemljenjskoj. Nakon objavljivu Kur'ana, ništa nije bilo onaj, onaj kao što je bilo ranije. Dak Allah spostavio, jel tako, svoj sistem života, dakle, koncept koji on traži od nas. Nakon toga, vidite, i sve druge stvari se popravile. Ne samo mi, nego se popravilo i stanje u drugim e, dijelima svijeta. Čak i kod kršćana, recimo u Evropi, što kaže Friedrich Engels, Evropa bi hiljadu godina bila zaustalija da nije bilo Islama, jer su preko Španije, harucali na humanizam i renesansu i sve drugi brojne projekte i procese, u stvari je, Islam reagira, mada to neće malo ko da prizna, naravno, ali sve jedno, jer mi jedno od drugih učimo, mi od kršćana, kršćani od nas, jevreji od kršćana ili muslimana, muslimani od jevreja i tako dalje, dakle, to nije uopće problem, svi mi uzimamo neka iskustva, a posebno islam koji je otvoren i koji traži da ono što je dobro, kao što Alisa vam kaže, digod nađite, mudrost i dobro uzmite. Dakle, nije rečeno od muslimana, svejedno dvije godine nađemo, što je mudrost. Jedino, vjeru ne možemo uzimati od drugih, zato što je vjera u islamu očuvana, sačuvana, originalna i ne možemo uzimati od bilo koga drugog. A sve ostalo se može uzeti od bilo koga drugog, zato je poslanik Ali Selam, vidjeli ste oni zarobljenike za koji su drugi tražili novac i ono on kaže, vi opismenite podestaru muslimana, vi ste slobodni dakle bit će da može musliman da uzima od čaka galo poklon nikako i koji uopće ne vjeruje u la nego vjeruje u kipa može uzmati znanje koje samo nije naravno iz oblasti fije sve u ostalo tiče onaj slova matematike fizike hemije može komotno da uzima jer je to bašina svi naroda i svi Allahovi robova na ovim svijetu e tada je Allah objavio dakle u mjesecu Ramazan počinje vjeriti Kur'an i objavio ga 23 godine I to je vrijeme Kur'ana. Zato se kod nas često uče imu kabele u džamijama. Vidjeli smo da se ljudi više obraćaju. I čak brošnjaci mnogi tada uče i hatme, i jasine, mnogo štošta, Ali je to samo u stvari, kako bi rekao, mjesec odnove i mjesec pokretanja u nove akcije. Nije nakon mjeseca Ramazana ponovo zastoji. Kao što ljudi, recimo, pije alkohol mnogi od brošnjaka do Ramazana i za Ramazan ne pije nikako. Čim počne bajram, on počne da pije ponovno. Zato on je sebi u stvari dokazao i pokazao da može bez alkohola, ali ga počne, ponovno počinje. Dakle, Ramazan je trebao da dijeluje na njega da on prestane piti, a on već nije prestao, znači nije dovoljno dijelovo na njega. Jer zato je Ramazan, Allah da, da čisti naše duše, da nas potakne, da bude jedna nova snaga i energija koju ćemo ubrizgati u sebe i onda krenuti u dalje nove akcije i tako dalje. Pa evo, Ramazan je dakle prilika da, da osvježimo sebe, da da se vratimo svojim korijenima, da shvatimo život. Zato u Ramazanu je Allah propisao tako, i, af, i poslanik salam, je deset posljednih dana bio u tom posebnom malo angažeranijem razmišljanju. I onda je ostavljao, smo malo ispavao, što više i badit ili razmišljao. A o čemu ovo svrsi života, jer nas Dunjalu toliko pritisne i iblis nas ono, stalno vodi zanos i zanosi, šeta nas po radučitim blagodatima da mi zaboravimo na sebe, da zaboravimo na, na, ono, na svoj konačan svoj šetak i konačan tako, utok. E, e to Allah hoće preko Ramazana da se mi vratimo, po, po to zadnjih deset dana Ramazana kada je Lele Tol Kadr, da se vratimo sebi i da shvatimo da smo mi Allahovi robovi, da on svemoćan, mi smo nemoćni da ova iskušenja koja imamo, da će ona proći, da treba do sudnjeg dana doći, da treba se upredijeliti da dženet ili džehennem i Ramazan idealna prilika da se tu na neki način nađe jel tako, neka komponenta preko koje ćemo uspjeti da, da dođemo do ti vrednota o kojima evo, govorimo. Eh, hvala vam zaista, na tome nadam se da su naši gledalci uživali u ovom finom ili razgovoru sa vama. Evo za kraj, samo uh, da kažete svoje planove, mislim da li, da li je u redu pričati ovako generalno o planovima, a naravno da ih imate, jeli evo kada je u pitanju uh, muslimova jeli zbirka hadisa uh, koji su planovi vezano za to naravno sada ste prošli, jeli puno ovaj ovih predavanja vezano, odnosno tribina ja. vezano za to ovaj, šta, šta je dalje šta, šta dalje planirate pa i... evo mi smo sa, sa muslima obišli poprličnu našu dijasporu, bili smo u Švajcarskoj, Austriji, Njemačkoj, dan koji Švedskoj Švejcarskoje ja sam spomirira Austriji. Dakle obše smo Italiji, takoje smo bili međ našim ljudima i drugima koji razumije Boslanski jezik. a onda smo upočeli onaj od na Balkanu da ob bilaznimo o ovaj bili smo i u Cnoj gori bili smo u Srbi iz dijelu Sanđaka. Evo sad smo konačno krenuli da pomalo jednu po jednu čaršiju sa muslimom osvajamo. To je da dovedemo i donesemo muslima do svake naše čaršije i svakog našeg grada. I u federaciji i u manjem entitetu. Nama je cilj dakle da da, da kažemo da je nakon 500 najviše godina od kako se pojavio islam kod nas i sam muslim koji je jedno od najautentičnijih e, knjiga nakon Kur'ana i Buharnusa iha nema trećih knjige koja je vrednija, kvalitetnija, provjerenija, autentičnija što smo u Osahi. Zato je, mi želimo da dođemo svakog mjesta i da onaj podijelimo svoje zadovoljstvo sa našim čitateljima i džematlijama i ljudima, i ljudima dobre volje koji želeju da čitaju taj tekst. Tako smo evo i stigli danas i ovdje u ovaj lijep grad u Kalesiju. Onda idemo onaj sutra smo u Konjicu, prekosutra smo u Visokom, onda smo već da nekoliko dana u Totinu, onda smo za par dana tamo u Beranama u Crnoj Gori i onda se ponovno vraćamo u našu lijepu Bosnu i Hercegovini obilazimo jedan po jedan grad. Muslim mobil je znači aktivan skroz. Imali smo čar nedavno i u UDES polupali smo dobro, muslim mobil na moju stranu prešao jedan vozač i na krivini ni mogu savladati pa me udario i on je bio samo trenutno malo na bolovanju pa smo ga poprovili novi dijelovi stavljaju, a kaže sada još novi idemo dalje sad. Da vas dragi Allah nagradi na ovom finom muhabetu, zaista sam uživao. Želim vam zaista svu sreću i da ako Bog da ovaj Ramazan, e, ispostite kako treba i ono što kažu da dočekamo, ako Bog da i zajedno i naredno. Ako naredi. Bog da i meni drago, još sam gostao u našoj televiziji, lako je bilo razgovarati sa voditeljem koji zna lijepo da vodi, onda je lako je da otvara, otvara jednu po jednu temu i onda se ne nađemo u problemu. Hvala vam ponovno. Evo, poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija na Kahvisa. Nadam se da ste uživali. Naravno, vi ovu emisiju možete pratiti na našem YouTube, YouTube kanalu, kao i na web portalu www.ntv.ba. Ostanite i dalje uz nevom televiziju, jer nakon ove emisije slijedi sedmična hronika. Dobre Svakog petka u 18 sati emisija na Kahvisa, samo na Neon televiziji.